Hallo, dit is inderdaad alweer woensdagmiddag. Mensen my hierdie weke daarom verskrikkelijk vind ek gevlieg. Ek weet nie van jou nie, maar dit voel vir my soos naudag, wat ek en jy lekker saamgekeer het rondom hierdie stories en met Lulu'se mandewalusse aie maats. Ja, dit is natuurlijk um, Lulu'se storytijd. En um, vandag het ons natuurlijk ouder gewoonte, ons verjaarsdag maaikies, wat ons vir geluk wens, natuurlijk, allemaal wat verjaar het, van last week, tot van dag toe, wil ons sê, bye bye, geluk maaikie, dat jy verjaar jou, want is een baie speciale dag, toe jy gebore is, en ons het een liekie vir jou, oor, um, ja, virjaarsdag, happy birthday, vir al ons maaikies, En um, ek, ek het ook verjaar hierdie week, ek het maandag verjaar die 11 september, so hierdie liedje is sommer ook vir my, en ek hoop jylle gaan dit amal saam met my geniet. Yay, lekker happy birthday! Happy birthday! het is allemaal lekker likkie daarie, nou voel ek sommer weeggelikker van vooraf, nou voel dit vir my sommer ek verjaar weer, ja man, dus maandag was het my verjaardag, en al jylle animaikies wat verjaard is, sam met my, um, ek hoop jylle het een fantastische dag gehad, en ons is so dankbaar, dat elke van ons in die ochend ons oogies kan oopmaak, en weet, dat ons nog een nieuwe dag het, wat God vir ons geskenk het, nou ja, eh, um, ek het die liekie vir julle van Nikkie de Kok, en sy syng die liekie met die naam van in die mik van my hart, wat ek vir julle het, en um, dan het ek baie byie mooie story vir jylle vandag, oor die astrante sneierkie, maar ons gaan eers gauw een bykie musiek luister, en dan wil Lulu ook weer haar liedkie vir jylle sing, ei maats, dit is ons daarom Lulu'se storytijd vandag, so sit bykie achter oor, en maak die oogjes toe, en kyk of jy kan sien die prentjies van die storykie wat ek vir jou gaan lees. Maaikies, jylle kan saamsing hoor, en vir al um, Lulu'se liekie, oh ja, jylle kan luister en saamsing. Ek sien jy staan aan die ander kant, en jy kyk vir my, en ek voel hoe my wange brand, jy kom nader en sê, jy hou van my. Die volgende dag Heet ek beseef Dede trage krij om my in my hart te triffen Ek kan nie gloer Jij ja, ja. hou Van mij Jij ja, Jij is nie raks of langs, jij is rachen Let's find them. mods hierdie uh, Malka-trein, dis nou die een wat so lekker rin ek daar achter. Ja, ek hoop jylle hou van Luluseliekie, want vertien hierdie tyd moet jylle al al die woorde ken, en kan jylle lekker saam sing, en othou, al die woorde in Luluseliekie is om jou ietsie te leer, so as jou lijfie enige van daarie symptome het, met ander woorde dit beteken, dat daar ietsie is wat nie recht lyk like of recht voel nie, moet jy toch altyd vir mama en vir papa sê, jy moet nie te bykie kyk of dit alles aukei okay is en dit is alleriewe nou spesiaal het dokter toe neem om te kyk of jy heel oké okay is en of jy gesond is. Nou ek het belowe, ek het 'n baie mooi storie vir julle vandag. En dis natuurlik die astrante sneyertjie. Op 'n warm somersmore sit die sneyertjie by die oop venster van sy winkel aan 'n hemp en werk. Nou, maats, snuierkie is iemand wat naaldwerd doen, en baie keer vir al mans wat snuierkies is, hulle is natuurlijk maak manspakke, en allerande interessante goed wat mense kan dra. Nou, hy is een doodgewone snuierkie, en hy lei een doodgewone lewe, maar hy droom al ewig van roem en avontuur. Eendag dink hy, gaan ek my merk in die wereld maak. Die bloote gedagde aan avontuur laat hom sommer honger voel. Hy sê een stik brood en smeer aardbeikonfeit daarop. Na een groot hap van die brood sit er het langsom neer en gaan met sy werk voort. Kort daarna kom een swerm groot vliee dier die venster en paul reg op sy brood af. Voort sek, skrie die sneierkie. Neem die hemp en klap dit soos a sweep na hulle. Eens klaps, lees sewe vliee op die vloer dood. Wow, wat die prestasie roep hy uit. Sewe met een hou. Hiervan moet die wereld oor. Hy neem sy naald en gaar en bordeer die woorde. Sewe met een hou op sy lyfband uit. Uitsteken, sê hy, nou gaan ek my fortuin maak. Toe pak hy een stuk brood, een homp kaas, en een sacht gekookte eier in sy knapsak, en begin stap. Na een enkie, kom hy op een mossie af, wat in een dooringbos vast het. Hy bevry die voelkie, sit die voelkie in sy sak, en gaan verder terwijl hy paar ure later op een kronkelende bergbaaikie stap, sien hy skielik een reese skoen voor hom. To hy opkyk, staan een skrikwekkende rees voor hom. Jy het in my vast geloop, bilder die rees. Ek voel lis om jou plat te trap, jou elendige klein niksie, Eh, uh, wel, Reus, ek is jammer, ek het in jou vastgeloop, sê die sneierkie, maar jy moet nou ook nie jou groot voet in my pad laat kom nie. En hy bly uitdagen met sy hande op sy jeep staan so die Reus die woorde op sy lyfband kan sien. Zewe met een hou, lees die Reus, ek glo dat nie, jy is dan so pit titerig. Maar, as jy rechtig so sterk is, kyk of jy dek kan nadoen. En met die raap hy een groot klip op en drukte tis in sy hande saam tot sy knekels kraak. Eindelijk versplinte die klip. Therese laat die splinters en die stof ongeerg op die grond val. Makklik sê die sneierkie, en maak asof hy ek klip soek, maar toe die reus wegkyk, neem hy die eier uit sy sak, en druk dit so tis sy vingers fijn dat die dooi so spat. Ach, sê die reus, en maak asof hy niks daarvan dinkie, ek weet jou, jy kan nie ek klip so ver soos ek gooi nie en hy tel nog een groot rots op en sling het by die berg af. Ha, ha, ha, ha, makklik, makklik, lach die sneierkie. Hy haal die voel uit sy sak en goor het in die licht. Al hoor en hoor vliegt het, tot dit in die takke van een woud verdwijn. Die rees vluit bewonderend en nooi die sneierkie huis toe, om sy reese broers te kom ontmoet. Um, Kom ons, kan sommer ook a bekie brandhout saam neem, sê hy, en plik met sy kaal hande, een massiewe eikeboom uit die grond. Laat my a bekie. Goed rees, vat jy die stam, dan dra ek die takke. Maar, toe die rees die stam onder een arm het, spring die sneierkie in die takke. Hy laat die reus die julle boom tot by die ingang van sy spielonk in die berge dra. Uh, ek gaan nou my kant neerset, roep die rees. Um, goed, ek sy die takke neer, sê die sneierkie en spring uit. Die reus en sy broers giet die sneierkie van die beste eten en te drinke. Na eten kry hy een groot bed om in te slaap. Maar Die matras is so vol bolte, dat hy nie aan die slaap kan raak nie. Op die ouwe end staan hy op en gaan le onder die bed op die vloer. To die klok midder nacht slaan, word die sneierkie skielik dier die geluid van die reese sy stemme gewek. Sewe met een hou! Ha! Ons sal om sewe met een hou gee! En met die woorde begin hulle woes, met hulle tamai groot knippels op die snuierkies in betras slaan. Waar onder die bed opgekril le, is die arme snuierkie te bang om een geluid te maak. Eindelijk gaan die reese weg, en sy moed keer terug. Toe hulle in hulle eie bedens le en snork, stap hy soon toe, gooi die deur oop, sit sy hande op sy hepe en skree, O, jylle dog, jylle kan my doodmaak, nee, ek, wat 7 met 1 hou verpletter het. Die reese skrik wakker, toe hulle sien dat die sneierkie nog lewe, as hulle so bang, dat hulle hals oor kop weg loop, hulle is ook nooit weer gewaar nie. Die mens van die omgeving is dankbaar en bly dat die reese weg is. Binnenkoort verspraai gerichte oor die sneierkiese dapper uit deur die land. Selfs die koning hoor van hom. As hy sewe met een hout kan verpletter, denk die koning, dan kan hy mos makkelijk afreken met daar die twee glokke, wat soveel moeilijkheids en my groot woud maak. Bring hom hier, dan maak ek hom hoof van die leer. Drie dae later, leid die sneierkie die koningse leer na die soom van die koningse wout. Toe trek hy sy baieke uit, rol sy op en stryk die wout alleen binne. Die twee klokke leid in die middel van die wout onder die boom vast aan die slaap. Toe die sneierkie op hulle afkom, prop hy sy sakke vol klippe en klim in die tak boe hulle koppe toe laat hy die swaarste klip op die grootste klok se boos val. Wie denk jy slaan jy? brom die klok vir sy maat. Mm, ek het dood in jou geraak, mal man, gaap die ander klok en val dadelijk weer aan die slaap. To laat val die sneerkie klip op die tweede klok. Man, hoe kan begin jy my te lyf? klaar die klok teen oor sy maat. Ek het nie aan jou geraakie, man. Nou val nog een klip op die eerste klok. Woedend stromp hy oorrent en trek die ander klok aan sy kruisbande op. Jy het my alweer geslaan, jou stammerik. Ek het jou nie geslaan nie, bilder die tweede klok. Natuurlijk het jy, bilder die eerste Hulle gaan soos besetenis te kere, raas en skel en swaai hulle arm soos die wieke van windmeel in die ronde. Toe plik een groot boom uit om as knippel te gebruik, en die ander gryp om om die middeleif en sleep om grond toe. Ver daar vandaan, net buiten die woud, hoort die soldaten die vreeslike gebrul en die geblaas. Wat, dink hulle, sou van die dapper sneiertjie geword het maar toe die aand daal en die woud stil word hoor hulle 'n helder stem roep "jem um, julle kan maar nou nader kom manne ek het klaar gespeel met die lawwe klokke van julle" en toe die soldaten by hom kom sien hulle dat die sneiertjie triomfantelik met een voet op elke klok staan die sneiertjies se roem versprei soos 'n veldbrand maar die koning die nie soor, word hy vir bang. Sê nou net, hy van my kroon hee, dink hy. Ek wil hee, jy moet die kwaai eenhooring gaan vang, wat so baie van my beste soldate doodgemaak het, sê hy. As jy dit lewend huis te bring, sal ek vir jou die helfte van my koninkryk gee, en dan sal ek jou ook toelaat om met my dochter in die hevelik te treem. Alles in orde, die majesteit, alles in orde, sê die astrante sneierkie. Hy neem 'n pyl en een lang stuk kou saam. Toe vertrek hy om die vrede eenhoering te probeer vang. Dit is kemer toe hy in die bos kom waar die gevaarlike eenhoering woon. Soe gesluip die sneierkie die die krepelhout. Eers kan hy niks sien nie maar weldra kan hy die onheilspellende gekrap van groot hoeve op die grond oor, en skielik verskyn die eenhooring voor hom. Met een akelige gerinnik laat die ondeer sy kop zak en begin op die sneierkie afstorm, al nader, en nader kom hy. Sy lang, skerp hooring glinster in die laaste strale van die son. Op die laaste oomblink spring die astrante snuierkie op sy en die ondeerse vrede hoering derboor een stevige boomstam. Daar stek het so vast, dat die een dit die weer kan losstreek nie. Die woedende ondeer span alse krachte in om die hoering los te kry. Hy worstel vir meer as een eer, maar gee uiteindelik die strijd gewonne. Toe kap die snuierkie die hout om die monsterse hoering los maak die tou om die deur sy nek vas en leid het stadig na die paleis terug. Die koning skrik om Boeglam, toe hy by die paleise vensters uitkyk en die vrees aan jaande een horing ewe rustig in sy binnenhof sien staan. Maar hy skrik nog meer, toe hy sien dat die sneierkie nie dood is nie. Niet te min, hy moet sy beloftes nakom. Hy gee vir die sneierkie die helfte van sy koninkryk en laat hom met sy dochter trou. In die loop van 7 jaar word 7 seens vir die prinses geboore. En toe die ou koning sterf, word die astrante sneierkie heerser van die koninkryk. Dit het hy vir die rest van sy leven geblei en niemand het hom ooit weer geplani. Maar dit was beseker met baie mooi storie nee? nê. Nou ja, Nikkie de Kok sing vir ons nog 'n liedjie oor happy. In team crazy what I'm about to say. Sunshine she's here, you Mama heart able nocker go to space. Baby, by the way <laughs> Because I'm happy, clap along me down zei dit is dat natuurlijk Nikki die ook met happy Nou mykies, ons is aan die einde van hierdie program, en um, ek gaf jylle afsluit met drie liedkies. Die ene is natuurlijk Sean Tite en Niki de Kok, wat nou net gesing het, sy nieuwe liedkie, nieuwe generatie. Ja, ons ouwe mens is die ouwe generatie, jylle is die nieuwe generatie, dit is my so mooi liedkie wat hulle sing, en dan natuurlijk is dit Lulu wat die liedkie sing, en dan Stein Faurie, wat oor Lulu een liedkie sing, en oor al die maats wat hulle lijfies moet onderzoek, en kyk, dat alles reg is, dat daar nie knoppe is nie, en dat daar nie fauke is nie, so, sing saam ek sikere want in hierdie tyd ken jylle almal al die woorde van hierdie liekies Maikies, ek groet jou tot volgende woensdag, wanneer ons weer lekker gaan saam keir en onthou a uh, wees altyd gehoorsam aan mama, papa, as hulle vir jou oppas of ouma en oupa en groot mense wat vir jou wil help om goeie um, dochterkie of sienkie te wees en onthou luister vir jy vrou en meneer, want om gehoorsam te wees, sê Jesus is vir hom baie baie mooi en beter as enige offerande wat ons kan bring, so wees gehoorsam en genie die week wat voorlee. Eerde dag, lang lang geleden, net so bekie verder af en die verleden Het een nieuwe generatie begin maar Van een ballpoint pen, na een 53-10 Nou een iPhone schiebe wat jy skaars weer ken Die nieuwe generatie is hier ontzettend vaak Tijdstap, wans, en stap saam met uit Blijf wat jy doen, en is jyndag spuit Doe jy nou self een gins en Ek glo nie dat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 Your no appetite surely must mean something's not right. But that surely must mean something's not right. no epatah surely it must mean something's not right Something's not right.